En els propers instants parlarem a la sintonia del matinal de Ràdio Palafrugell, de Música a Calonja. Un d'aquests personatges característics del món de la música de casa nostra ens acompanyarà amb un proper concert el dia 2 de juliol. Serà el ratat en groc d'en Jordi Molina al pati d'armes del castell de Calonja, un lloc impressionant. L'Ivan Joan Als, que tenim a l'altre costat del telèfon, es ens parlarà d'aquests festivals de Calonja que ja tenim aquí entre nosaltres. Molt bon dia, Ivan. Benvingut. Molt bon dia. Gràcies per estar amb nosaltres aquests minuts, parlar-nos de la nostra vila vilaveïna i d'aquests concerts que poden interessar tota la gent que estigui aquí entre nosaltres. Jordi Molina, després de la Sinfònica de Cople i Corda de Catalunya. Però comencem pel principi. Què són els festivals de Calonja? Molt bé, els festivals l'any passat ja vam tenir el plaer que ens convidéssiu aquí a fer-ne esment. Mm -hmm. Nosaltres vam agafar les regnes de és una entitat que un any fa 52 anys, o sigui, és una entitat superantiga, i ens eh, doncs van proposar doncs, de, de fer-ne el relleu després d'una etapa brillant de 7 anys del, que va tenir el nom d'Interludi i que va estar molt i molt bé. Aleshores, nosaltres, eh, en tant que la Junta Actual som tots del món de la música i del teatre, doncs hem volgut eh, donar el nostre enfocament, òbviament, i, eh, i amb, amb dos temes principals l'un és molt important creiem nosaltres, que és el fet de programar durant tot l'any és dir, que hi hagi una oferta i, una, i, un, i un hàbit d'anar a concerts i a veure espectacles i cultura i arts escèniques eh, periòdicament, no només l'estiu i després doncs el fet que inclogués eh, amb la música com a lliç central doncs, incloure doncs, altres arts escèniques o, o altres propostes ja sigui també involucrant l'escola de música, temes pedagògics difusió, etc. Etcètera, etcètera que els festivals eh, tinguin tants anys com un que, que et parla doncs eh, dius, o, o jo sóc molt vell o el festival molt jove, no sé <laughs> la joventut es, es porta es porta dins <laughs> És un encantat molts anys, sí. això sí, amb molta història. I jo, en locutor, molts anys també, veus? A, efectivament. <risa> ja acabes de dir, experiència, sí que fantàstic. Uh, has comentat concerts al tot l'any, ara en parlarem, però deixe-me que, en principi, en primer terme, doncs, parlem a la gent d'aquests dos propers concerts, que ara sí que estem en ple juliol, pràcticament ja amb el peu a sobre, i que són els en dos que també ens interessa més. Aquests dos concerts que tenim, el primer d'ells amb en Jordi Molina. Què ens has explicat aquest concert? Molina, eh, recomanadíssim evidentment, com tot el que programem de no, si no, no ho faríem eh, en Jordi Molina ens coneixem de fa molts i molts anys, eh, jo mateix havia estat instrumentista de tenora jo, per tant, eh, ostres a nivell instrumental també coincidim molt, hem coincidit també amb etapa compositiva i en, en Jordi m'agrada molt la proposta que fa amb el, amb el seu propi instrument i tot el llenguatge que transmet amb el seu grup, amb la seva formació, que amb uns músics excel·lents, en què la tenora, un cop més, doncs... doncs... Perdó? Digues, digues, endavant. Ah, T'estam escoltant. Perdó, no havia sentit un soroc. Doncs no, que la proposta que ens fa és molt i molt atractiva. Uh, la tenora, evidentment, sempre que surti de l'àmbit de la copla, doncs, doncs... Evidentment, amb la copla té un resultat fantàstic, però tots els usos que se'n faci fora, doncs són molt i molt interessants, perquè al cap i a la fi és... Un... És un instrument com qualsevol altre i evidentment pot ser qualsevol mena de, de llenguatge i estil. I en allà queda plasmadíssim, amb un sol que sona molt, amb un so que és molt reivindicatiu, molt mediterrani, molt català, molt modern al mateix temps, amb un llenguatge també molt jazzístic, amb unes combinacions instrumentals eh, molt interessants. que un so molt refrescant, molt, molt, o sigui, molt fresc, molt natural, Um, jo mateix vaig, bueno, vaig tenir el pla de poder estar a l'estrena d'aquest espectacle, que es diu Retrat en Groc que té unes connotacions molt concretes i, i vaja, em va captivar moltíssim i va ser, va ser arran d'això és no? per tant recomanadíssim Jo dic que és un festival, de, un festival perdona, un, en aquest cas un, un concert d'alt nivell, no? Completament, sí a veure, tot i que programem durant tot l'any, sí que es verà que aquests dos espectacles que farem ara al juliol home, eh, eh, diguéssim que el format és més gros, aprofitem el fet que és a l'aire lliure per poder, eh, per poder portar formats més grossos, coses més, més ambicioses i també, en certa manera, més, eh, més arriscades per una entitat petita com som nosaltres a nivell econòmic, no? diguéssim és a dir, fem, fem... Però aquesta és la intenció no? fer una cosa més a l'engros aprofitant doncs, que tenim molta gent doncs ara que ens està visitant, ja sigui de la resta de Catalunya o d'arreu del món, doncs ens doncs, convideníssim, evidentment. Sí, sí. Efectivament, perquè la tònora no té llengua, per tant la pot entendre qualsevol i amb aquest element que sempre ens aporta. Tu has dit que tu havies estat, eh, o ets instrumentista de tònora, no? N'havia no, estat, n'havia estat. Ara que jo estat... sent músic de cop, ara estic a la fila al darrere, soc instrumentista de fiscorn. Molt bé. <ríe> has canviat de fila, doncs. He canviat de fila, he de fila. Sempre m'ho retreuen. I, i, I què és millor? Doncs, a veure, uh, a mi tots els instruments m'encanten. Sí que és veritat que, com a jo personalment, que és una persona que m'agrada molt els instruments greus, baix, tuves, etc etcètera, etcètera, a la fila del darrere disfruto molt més, ho haig de dir així, i, clar, el, la sonoritat i aquest fet d'estar construint la música des de, de l'arrel... A mi personalment m'agrada més que no pas el tema més així solístic, mm -hmm. però això, son, això va tot a gustos. Eh? A gustos al consumidor, no? per consumidors. Uh, Pati d'armes del Castell de Calonja, aquest uh, concert amb en, en Jordi Molina, aquest dia 2 de juliol, estem parlant d'aquest doncs, proper dimarts, si no recordo malament. Uh, a partir de les 10 de la nit, si vols saber més sí. coses sobre en Jordi Molina, jordimolina.cat, és la seva pàgina web, el preu no socis 10 euros, el preu dels socis, òbviament, que també ja us ho diem des la pena fer-se soci de l'entitat és gratuït. Després ens ho dius. Anem per al segon Exacte. dels concerts i sí. anem a recomanar a la gent. És el Tossudament Llac, amb la Sinfònica de Cople i Corda de Catalunya. Què és Tossudament Llac? El Tossudament Llac és uh, un, una antologia, un recull de, de, de, de peces de, van, fi, de, dels grans èxits <ríe> del, del cantant empordanès, del músic empordanès, amb um, Uh, el que es la l'acopla la principal de la bisbal acompanyada amb orquestra de corda uh, bé, bueno, també alguns instruments de percussió, teclats, etcètera etc i, i, i, en, i en, en, en el cas del dia 16, en tres cantants que són en Roger Padallés la Gadel i l'Abet i que, evidentment és una, ostres, és que és un tal com diu el nom, és una experiència sinfònica, és, és, és un serà un autèntic ple poder escoltar aquesta quantitat de músics eh, han, uns arrenjaments de les peces de Lluís Llach fets especialment per aquestes formacions i que ostres, que esperem que sigui de molt bon agradat per tothom descans... i que un cop més necessitem un espai gros no, eh, però ja només per poder encabir la formació musical ja no dic, doncs esperem que hi hagi evidentment molta influència perquè ostres, que un poble petit pugui acollir un espectacle així, doncs, escolta, no, no pot passar desapercebut. Uh, Lluís Llach em cobla, òbviament això és impressionant. Llach que torna a estar de, de moda entre nosaltres, precisament sí, el dimarts sí. estàvem a Palamós amb un concert de la Pala Fugilenca, Neus Mar, que té íntimament Llach, ah, quina exactament. diferència, eh? Una diferència bastant abismal entre l'íntimament i el tossudament, doncs. Exacte, i a més a més el de Neus Mar ens coneixem molt, l'any passat va venir a actuar amb el Chromatismes, amb, amb, amb l'Immetreses, i li dic, ostres neus, mira, aquest any se'ns han avançat. <ríe> en qualsevol cas, eh, agradarà més o agradarà si Lluís Llach, però la, el carisma i, i, i com ha acabat de fons la seva música i les seves lletres, això és indiscutible. Mm -hmm. I aquesta proposta molt diferent de, de la resta està recomanadíssima. I ho vam tenir molt clar tots els de la Junta des de bon principi, que malgrat que fos un esforç econòmic molt gran per part de l'entitat, doncs, doncs ens hi ha hi en sàvem de ple perquè valien molt i molt la pena. Mm -hmm. Recordem que és un treball discogràfic, és el vuitè de la Sinfònica de Cople i Corda de Catalunya, però a més a més és guanyador del Premi Enderroc 2017, és informacions que, que extreien també de la vostra plana web i a través de la Afecte. revista Enderroc, però a més a més, amb, amb aquests tres cantants que comentaves, que són impressionants tots tres, m'encanten, l'Avet, l'Helena Gadel i en Roger Padullés, sense desmanèixer el que és la Cople, òbviament, eh, perquè Exacte. això eh, es fixa molt amb els noms que hi ha al davant, però després tota la feina de tots... Quants Exacte, músics poden ser, però són moltíssims. Uh -huh. Exacte. Estem parlant d'una cincuantena de músics uh, sota la direcció de Francesc Assú i després també el, el, el, el repte, es podria dir, per de, de, de posar en comú doncs, uh, peus, instruments de coble i instruments de corda que no ha hagut de ser una tasca gens fàcil perquè doncs, no es no, no, no, no havia treballat gaire conjuntament fins fa relativament pocs anys i per tant ja d'entrada un aplaudiment molt gran a tots els que han aquest projecte per tirar-lo endavant i per fer-ne obtenir tants bons resultats Òbviament, no pensem mai en els arrenjadors que val la pena que, que també ho facin i els directors uh, Això és el pati d'armes sí. també de, de, del castell Exacte. de Calonja sí. Sí. Uh, que menys mal que és una mica gros, no? Porque, si no? Sí, el necessitàvem realment un espai molt gran aleshores, uh, malauradament doncs el poble si és de ser en un espai interior, no no disposem realment no hi ha un, no hi ha un auditori o un espai adreçat a, a aquests espectacles i que tinuen unes, unes condicions acústiques òptimes, però sí que tenim en canvi i això és una grandíssima sort, un, un castell fantàstic amb un pati d'armes que té una acústica natural boníssima de fet eh, ho comentava amb l'altre diaman Jaume, que és qui porta l'espectacle doncs que. El tema d'amplificació haurà de ser mínim, haurem de ser quatre petits detalls, però la resta serà tot, diguéssim, tal com raja i és un espai que ens agrada molt, molt fer servir, evidentment. Mm -hmm projecte meravellós, doncs, dins un espai eh, meravellós com és el, el Castell de, de Calonge. Serà el dia 16 de juliol, ja us emplaço ara mateix a tothom, també, en dimarts, en dimarts del vespre, Exacte. a les 10 de la nit, en aquest cas el preu és de 20 euros i, com sempre, pels socis de l'entitat és gratuït. Quins eh, beneficis té, doncs, a part d'aquest dels preus ser soci de l'entitat? Doncs, mira, primer de tot el que has comentat ara, és a dir, ser soci eh... Diguéssim, econòmicament és molt i molt molt rendible pel soci o la sòcia perquè ja només amb els espectacles que hem programat de, fins ara ja diguéssim ja, ja et surt de compte o sigui, ja cobreixes diguéssim la despesa i si s'obre a més a més doncs, a la tardor i l'hivern doncs ja és eh, eh, indiscutible no? a veure, nosaltres ens agrada ampliar la, el grup de socis que tenim de fet ho hem fet molt a través de l'Escola de Música i estem col·laborant constantment i ens agrada molt doncs, saber que ve doncs, molt alumnat d'allà que té unes condicions especials a més a més pel fet de ser a l'escola de música que és menys de la meitat del preu del, del que seria la quota i en general molt també sabia que tenim un, un públic fidel no només pel, pel tema econòmic sinó perquè l'objectiu de nostre ara que estem portant els festivals és justament fidelitzar aquesta, aquesta gent o sigui que la gent sàpiga que realment la música, la cultura, els altres sèndiques, és una cosa que s'ha de, de conrear constantment, no n'hi ha prou a fer només l'estiu. No és una cosa més estiu, és una cosa que s'ha de treballar durant tot l'any, eh, conrear-se, conèixer coses, escoltar música, eh, deixar-se marar de tots els estils, els llenguatges, tot el que hi hagi. Per tant, eh, una mica també el fet de ser socis és, és assegurar que aquesta gent hi serà, no?, que, que existiran als concerts que no tindran, diguéssim, cap excusa i per descomptat econòmica no, no hi serà perquè sempre intentem que siguin preus molt populars i en el, en el cas de Tussa de Menllac atesa la grandària d'àrea de, de l'espectacle doncs sí que el preu dels meus socis és una mica més elevat uh, però sempre intentem que poder treure el màxim de públic i que n'hagi cap més excusa que en tot cas doncs, doncs bueno, doncs, potser que l'espectacle en qüestió pugui no, no cridar tant l'atenció, en algun moment concret, en algun moment concret. Però l'objectiu és aquest, és, és fidelitzar, fidelitzar tant la gent del poble com de Rodalies, com gent esporàdica, doncs, hi hagués hàbit de, mm, assistir a concerts i formar-se ells mateixos, perquè són concerts que són molt interactius mm, i que fan participar molt públic i el l'aprenentatge per part del públic és molt gran no és només una escolta passiva d'estar allà escoltant música però no, no, és, és mòmens que tot això doncs hem estat parlant d'aquests dos concerts que tenim dins aquests festivals de música de Calonja, la continuació d'aquest festival tan històric era l'interludi d'aquesta vila meravellosa de, del costat de casa nostra, ho hem fet aquí al matinal de, de Ràdio Palafrugill, però abans m'has comentat i ja amb això acabem, de que durant tot l'any esteu programant coses, no? Efectivament, sí. Nosaltres, doncs ara fa poc més d'un any que vam agafar les regnes dels festivals, ja l'any passat vam començar amb aquest, amb aquest terminal, l únic que aquest any 2019 serà el primer que farem sensem amb aquesta filosofia. Aleshores, nosaltres vam presentar ja el que és la temporada de primavera d'estiu, vam fer ja amb un concert el 29 de març, en què el violista nascut a Colonja, Miquel Moniz, doncs, en jove promesa, acompanyat de la seu mare, que és la seva ens van fer un concert fantàstic. I durant el mes de maig van fer dos concerts més, un, un del duet de la Neus Plana i la Maria Camort, eh, percussió corporal, pota travessera i guitarra, i després amb el, amb el quartet minvant, Palafrugellany, per cert, que ens van venir a fer una sessió molt interessant que va constar d'una masterclass en hi va assistir un gran nombre de persones eh, i va ser molt interessant, i després d'un concert per a ells mateixos. Per tant, eh, quan haguem acabat el torçament llac, haurem fet ja cinc espectacles aquest any, i en perspectiva doncs, que a mesura que anem confirmant la programació, donen els mesos de setembre, octubre i fins a finals d'any doncs hi pugui haver 2 tres espectacles més encara. Doncs eh, si en parlarem aleshores... Si et sembla. Perfecte, fantàstic. Estarem encantats de parlar-la. Doncs aquí estarem hem parlat aquesta estona amb el nostre espai, amb el nostre matinal amb Livan Joanals, per ser un cognom molt estimat aquí a la fugirana en el món de la música. No sé si tens alguna, tens alguna cosa a veure o no? Doncs no són famílies, no, no. són no. coincidències. Doncs ja a més a més el, el meu s'escreueu en bon contes amb u. Uh -huh. però vaja, és un cognom bastant poc habitual i suposo que si tiréssim gaire enrere trobaríem, trobaríem coincidències. Trobaríeu alguna tenora que havia tocat abans conjuntament amb vosaltres <laughs> Molt bé, doncs una abraçada, Ivan, gràcies per haver estat amb nosaltres amb aquest matinal i molta sort recordem els concerts i sobretot la plana web, si voleu més informació, festivals de calonja.cat, allà hi trobarem tota la informació sobre aquests i d'altres concerts que tinguin, però amb en Jordi Molina i amb aquest altre del dia 16 em penso que passarem uns bons dies. Moltíssimes gràcies i molt bon dia. Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.